Vážaná, milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Tému dnešnej relácie je, ako vzdorovať progresivizmu a ako obmedziť výdaje na zbrojenie. Pokračujeme v cykle relácií vlastenecká identita s Rafaelom Rafajom a Pavlom Fendekom, ktorých pozdravujem do Bratislavy, zdravím vás. Ďakujeme za privítanie a pozdravujem posluchačov. dobrý deň, Prajem. Bolo by v úvode treba vysvetliť, že prečo táto relácia je vysielaná v premiére zo záznamu, pretože my sme sa dnes popoludní stretli, lebo ty máš v čase živého vysielania nejaký... Ja, má isté, ja mám isté povinnosti a e, ospravdujem sa poslucháčom. O 3 hodiny skôr sme museli dnes mimoriadne predhrávať. E, tá informácia je zovčera, takže dúfam, že na budúce už bude priestor aj pre e, živú diskusiu a komentáre, a reakcie posluchačov, ktoré si samozrejme e, veľmi vážime. Takže e, toto je ten e, dôvod, prečo predhrávame. A kľúčové je, že, že relácia e, bude vlastne odvysielaná. Takže toľko na vysvetlenie. Dobre, prejdeme k hm. samotnej téme dnešnej relácie, ale ak máte nejaké aktuality, tak by sme aj tými mohli začať. Čo vás tak najviac oslovilo a čo ideme tým poslucháčom dnes vysvetliť? Tak s pánom Fendekom sme tu práve rozmýšľali, že ono je to vlastne uh, ako uh, keď je lajcký pohľad na chorobu, a tuto ma tu tuto ma pichá a potom prídete k doktorovi a dáva vás e, prípadne na nejaké prístroje, urobí vám vyšetrenie a zrazu zistí, že hoj, vy musíte ísť na operáciu. To je asi taký rozdiel a my sa pokúsime byť teda akými si tými pánmi doktormi, e, ktorí budeme rozoberať e, tie negatívne javy, e, ktoré sa nám kopia v spoločnosti a Zhodujeme sa na tom, že spoločný menovateľ je progresivizmus a militarizmus. A začneme tým militarizmom, pretože práve v ostatnom týždni, možno v desiatich dňoch zazneli veľmi znepokojujúce vyjadrenia, ktoré majú akoby pripraviť obyvateľstvo na konflikt. No to vyzerá, že Západ chce konflikt za každú cenu, ale v rámci tej mainstreamovej propagandy sa samozrejme hače vina na Rusko a ono už, že ide o vážnu vec a problém, ktorý sa nás týka, asi dokazuje aj prieskum, ktorý bol vykonaný v západných štátoch o tom, že koľko ľudí je už presvedčených o nevyhnutnosti konfliktu a, a vojny. A tam sa to blíži niekde k 50%. To už je polovička obyvateľstva a to už je tá kritická hranica úspešnosti tej vojnovej propagandy, do ktorej priliali olej len nedávno napríklad vplyvný americký senátor Lindsey Graham, republikán, ktorý ale povedal, že je treba bombardovať Moskvu podobne ako Irán. No Moskva nie je Tehran, to si treba uvedomiť. Tam, a tak ďalej. Ďalej, napríklad veliteľ, veliteľ spojeneckých síl Spojených štátov Európe a Afrike, a teda NATO, Christopher Denuhy, predstavil plán Východnej línie odstrašenia s tým, že Kaliningrad, to je tá ruská enkláva medzi Polskom a, a Litvou, e, s ktorou Rusko nemá podobne ako Amerika z Aliačkou spoločnú hranicu, že jednoducho túto enklávu e, treba pozemnými silami zmazať e, zo sveta. Tvrdí, že to je len 75 kilometrov územia a že NATO je momentálne tak e, pripravené, že to dokáže za pomaličky pár hodín zrealizovať. Lenže hovoríme o rúskom území. A hovorí to vysoký predstaviteľ, veliteľ armád NATO v Európe a v Afrike. Takže to je naozaj vážna vec. A dokonca je tu aj istý precedens. Keď som sa bavil ja s generálom Viktorinom na túto tému, tak mi povedal, že generáli sa takýmto spôsobom verejne vôbec nevyjadrujú. To je vec politikov, ktorí riadia a majú zodpovednosť politickú. A to, že nie je tento generál ojedinelý, dokazuje aj ďalší, ďalšie vyjadrenie ďalšieho generála Alexusa Grinkeviča, a to je vrchný veliteľ NATO v Európe, ktorý povedal, že 18 mesiacov tu máme konflikt dvojitý, nielen teda s Ruskou federáciou, ale vraj aj s Čínou. A pritom americká vojenská stratégia zaradila práve Čínu medzi potenciálne najväčšiu hrozbu a očakávaný konflikt, takže ono to už vyzerá ako keby to malo byť pomaly plánované. Máme len 18 mesiacov na to, aby sme zabránili vojne z môjho pohľadu. A samotná nemecká vláda predpovedá, že v roku 2027 dôjde ku konfliktu krajinu NATO z Ruskou federáciou. A jej predstaviteľ vládny, ktorý má na starosti vojenskú koordináciu pomoci v úvodzovkách vojenskej s Ukrajinou, generál-major Christian Freuding, sa vyjadril, že treba zautočiť na ruské letiska a infraštruktúru. To povedal na oficiálnom YouTube kanále Bundeswehr. Takže to e, nie je len tak, len tak e, povedané. A e, to je len taká malá vzorka vysoko predstavených predstaviteľov armády, ktorí už ako keby práhli po nejakej tej vojenskej konfrontácii, čo je veľmi nebezpečné, pretože to je aj úplne nový prvok, že sa spája vlastne, spájajú sa politicky vojnoví štváči ako Merc, Macron alebo Starmer, ktorí otvorene sa vyjadrujú o konflikte a nevyhnutnosti zbrojenia a tak ďalej a tak ďalej. Pripravujú obyvateľstvo na údajnú nevyhnutnosť vojny a spájajú sa vlastne s vysokými predstaviteľmi armády, ktorí majú prepojenia na vojensko priemyselný komplex, ktorý samozrejme riadia korporácie a tie korporácie potrebujú zvyšovať získ a krmiť svojich akcionárov a to by sme prešli vlastne na druhú takú horúcu palčivú tému úplne čerstvú a to je jasanie nad dohodou Európskej únie s Donaldom Trumpom o clach vrátane slovenského premiéra, ktorý hovorí a pochválil Maroša Ševčoviča vraj za dobrú prácu odvedenú ale zároveň <laughs> Tých 15% namiesto tých 30% na vývoz európskych tovarov do Spojených štátov má ešte väčšiu krutú daň v podobe záväzku odobrať v sume 750 miliárd dolárov americký plyn, pravdepodobne ten skvapalnený a ďalšie energonosiče pre členské krajiny Európskej únie a samozrejme ešte aj investície, tak je to tak uvedené, investície do amerického zbrojného priemyslu, čiže ďalšie nákupovanie, masívne odkupovanie amerických zbraní Európou, Európskou úniou, v ktorej pôvodne mierovo-ekonomického projektu s výrazným sociálnym programom pre obyvateľstvo sa stáva čoraz viac Organizácia NATO 2. Teda oveľa viac zaoberajúca sa militarizáciou ako zlepšením životnej situácie Európanov, ako zvyšovaním konkurencie, schopnosti, ekonomickej výkonnosti a, a podobne. No a tu by som ešte poprosil Tala Fendeka, nech sa vyjadri k tým dvom aktualitám, ktoré musia znepokojiť každého z nás, pretože vojna je asi to najhoršie, čo môže rodinu, človeka, spoločnosť postiť. Nech sa páči, Paolo. No, ja by som začal práve tým gradom bývalým Koenigsbergom, to bolo ako svojho času východné Prusko, do roku 1945 a to územie bolo rozdelené medzi Polsko a sovietský zväz, pričom tá menšia polovička alebo približne polovička išla k Ruskej federácie teda Sovjetskej socialistickej republike a druhá časť sa pripojila k Polsku. No medzi Kaliningradom a hranicou Nemecka tak je dosť veľké polské územie s prístavom Gdansk, Gdynia, čo bolo tiež bola pruské respektíve nemecké, takže celkom si neviem predstaviť, kde by sa tie nemecké vojska dostávali k ukali oblasti. No Víte, cez, to západu, Polsko. Ako, cez Polsko. NATO, hovorím, no cez Estonsko by to bolo ako také Zaujíjame len... Moment, e, zle sme sa rozumeli. Do Kaliningratu sa len cez Litvu dá dostať, ktorá hraničí s Polskom a s Bieloruskou. tak, k tomu, k tomu som sa chcel e, dopracovať. Lenže, aby sa to vôbec mohlo uskutočniť, teda buď pôjde cez Polsko, budú maširovať, Nemecké vojska, ako v roku 1939. A tým činom sa Polsko stane spojencom Nemecka a týmto činom sa Polsko stane teda cieľom pre ruské vojska. Je už tá zbraň, akákoľvek, ktoré bude použitá, Alebo takto obklugou cez litu a ten e, Suvánský koridor. Mm -hmm. Aj to nie je jednoznačné. problém je až v tom, že e, jak si e, urobiť tento námorný okruh te od e, z, z Nemecka do Litvy cestu Klajpedu jedine, e, respektíve e, Lotyšsko, loti, lot, tak to e, nejaký čas trvá a zase nejaké veľké množstva vojenskej techniky sa takto nedajú zaprať rýchlo a po veľkých množstvách teda prepraviť. To v žiadnom prípade nejde. Ale ako provokáciu jak si vyvoláte vojnu, to bez problémov ide až na to, že reakcia, pokiaľ by neboli použité zbranie hrobatného e, ničenia, tak celé pobaltie je v priebehu, ja neviem, týždňa, dvoch obsadené ruskými e, vojskami a nem, Nemci majú vyprášený e, kožu. Bez zapojenia Polska. Čiže v tom prípade, jak unáli sa zapojeni Polsku, tak áno, tam by vznikol veľký konflikt, len e, e, jak si to obsadzovanie Kaliningradu takýmto spôsobom, že by to bolo aj zvaj, ako by si predstavili ľuči, tak v žiadnom prípade nie. Lebo na to by boli, museli byť použité polské vojska a nie malé malej miere. Lebo predsa tá hranica má 75 kilometrov dlžku, ale celé to územie má okolo 15 až 17 tisíc kilometrov v Čiže to je také eh, len trocha menší Izrael. A Izrael bombarduje celý, stred, celý, celý stredný východ. Čiže ten pán generál, no, dosť ťažko pochybujem o jeho zdravotnom stave. To by nedopadlo dobre už v prvom okamihu. A predpokladám, že teda ruská reakcia by bola v podstate ako okamžitá. Teda z Bieloruska aj z, z území Ruskej federácie a odskakalo by sa to zrejme ešte aj v e, Fínsku. Ale nastalo by e, dá sa povedať, dá sa povedať e, podstatne veľšie, väčšia e, vojna väčších rozmerov, ako máme doteraz na Ukrajine. Lebo toto zatiaľ je také ako, e, polovičná vojna, však to Rusi označujú ako špeciálna vojenská operácia, kde e, sú nasadzované tie vojenské prostriedky veľmi e, e, opatrne, lebo keď e, si, e, ak vám hovorí niečo meno Arestovič, to je bývalý poradca prezidenta Zelenského, tak e, občas e, si ho e, na internete nájdem, lebo on od neho teda ušiel a má celkom e, zaujímavé názory na to, čo sa bude, čo sa deje a bude diať a pre Ukrajinu to rozhodne neveští nič dobré, lebo v podstate úbytkom obyvateľstva z od roku 90, keď mali 52 miliónov do roku 1922, kedy mali 41 miliónov. A to sa myslím ako celú Ukrajinu. No a teraz e, odišlo ďalších 8 miliónov. Potom časť e, o, obsadili Rus, ruské vojska ako Krím, domba, Záporožie. No tak na území ovládanom e, prezidentom Zelenských tak žije tak 25-30 miliónov ľudí maximálne. A ako je možné, že taký malý počet ľudí dokáže vzdorovať Ruskej armáde. Toto no, je veľmi jednoduché. My sme tejto armády. My zabezpečujeme všetko. Potraviny, muníciu, techniku. Platíme štátnych zamestnancov. Pomaly už ideme platiť aj vojakov. Dôchodky platíme. No to sú no, dôchodky. Dômodky, No, čiže v podstate o súčasná Ukrajina to už je, je v podstate len e, teritorium, e, ktoré je schopné organizovať e, e, voj, voj, voj, voj, vojenskú silu, vojska, ktorú my e, futrujeme e, všetkým, čo má zabezpečovať ich štát a tým dočinom to vlastne ani už štát e, nie. To je územie, z ktorého sa e, jedno, jednoducho bojuje v zástupnej vojne proti, proti Rusku, západ tam bojuje. T Tí Ukrajinci sú e, takí chudáci až hrúza, že... A oni neviem, akým spôsobom sa dali e, presvedčiť, ale e, to e, je nad môj pochop, tak sa k tomu ako e, nevyjadrujem. A ešte... E, no, zatiaľ to, to, e, len k tomuto e, Kaliningradu v nejakým takým pikantanejším veciach sa e, o, o, ozve teda budem bude hovoriť neskôršie. Čo sa týka útok na mosku e, a ostatné veľké e, mesta, tak e, tiež neviem, akú dílku hubu ten dotyčný, nemyslím ústa, ale tu také tu, e, omamné tie e, Huby, že vytvárajú v človeka také niečo ako e, halucinácia a podobne, lebo nič inšie mi to ako nepripáda, však na takéto niečo by išla automatická e, reakcia. To by som sa vedelo, že, že kto tú morsku a ostatné e, mes, mesta e, napadol. Čiže tieto dve veci z môjho pohľadu eh, natoľko šialené, že eh, my by sme sa mali bať, že sme v spoločenstve, eh, v takom spoločenstve, ktor, ktoré, ktorí majú moc takíto ľudia. To je hrúza. Po, eh, eh, tí eh, bývalí sovietskí vod, vodcov, vodcovia, ktorí nemohli dali vzdvihnúť ani ruku, posledné štády, demencii, E, nedokázali takéto nezmysly e, e, plácať. to je jednoducho silom ozor. Chcú zničiť tento svet? No neviem. No a keďže tu máme aj druhú stranu, e, Rusko, tak aby sme boli e, vyvážení a e, objektívni, tak e, samozrejme, že e, reagovali aj Rusi na tieto vyjadrenia, všimli si ich. A v komsomolskej pravde... V musolovskej pravde dvaja analytici, vojenský analytik Zimovský a šéf centra pre štúdium vojenských a politických konfliktov Klincevič reagovali a povedali, že Rusi to teda registrujú, vnímajú a predostreli okrem toho Kaliningradu aj ďalšie dve horúce možné zóny, kde vojnovištvači by mohli vyprovokovať reálne konflikt, ale ešte predtým práve ten Klincevič z toho centra povedal, že prečo vlastne toto všetko sa deje a povedal, že jednoducho NATO západ potrebuje veľkú vojnu, aby rozdelili Rusko na menšie samostatné štáty a získali voľný prístup k ruským prírodným zdrojom. To je v podstate aj širšia línia toho, čo vlastne urobili dohodu Ukrajinci s Američanmi, teda Trump so Zelenským, na to očerpávanie ukrajinských prírodných zdrojov. A vlastne všetky vojny, ktoré doteraz boli, sa viedli primárne kvôli životnému priestoru. To bolo hlavný dôvod druhej svetovej vojny aby e, mali e, svoj životný priestor Nemci na východe nový, alebo energetickým zdrojom, pretože energie, súroviny e, sú jednoducho e, základ a to bol vlastne podklad aj pre kolonializmus a potom aj pre neokolonializmus. No a aby som sa vrátil k tým vyjadreniam, teda k tomu prvému scenáru Kaliningradu, tak e, e, tam... E, tá Európa vlastne snaží najskôr podľa Rusov blokovať vzdušný a námorný priestor Kaliningradu, a to bez ohľadu na tie ruské protesty a ultimáta. A preto aj Rusy vedia, že oni by sa museli prebojovať cez ten Suvalský koridor medzi Polskom a Litvou. A práve tento koridor je považovaný za najslabšie miesto v úvodzovkách obrany NATO. Ten druhý scenár, podľa Rusov, kde sa NATO bude snažiť vyprovokovať konflikt je Moldavsko. E, vieme, že Moldavská prezidentka je veľmi proeurópska, e, pro-NATO orientovaná, podobne ako bývala gruzinská prezidentka, ktorá, ktorá skončila. A e, Rusi tvrdia, že NATO sa pokúsi transformovať túto malú krajinu na svoju... Vojenskú, vojenskú základňu a pričom e, strategicky to má veľmi blízko e, k Odese a k Miklojku čiže e, tam je možný vlastne cez Podnestiersko a Gagavsko prebojovať sa aj cez pozemné teritorium Uh, takže to je ďalší taký neurologický bod no a tretí Rusi tvrdia, že hrozí im nebezpečenstvo aj zo severu, od fínskeho suseda fínsko-ukrajinská hranica je vlastne najdlhšia hranica medzi, medzi, medzi med, rú, rú, rúská, ruská hranica uh, je vlastne najdlhšia s krajinou NATO a dokonca tvrdia, že Fíni si zachovali kvalitnú vojinskú infraštruktúru, hoci boli donedávna uh, neutrálni ktorú môže Aliancia využiť na útok na Petrohrad, Kareliu a Murmanskú oblasť, ktorá je ako známa práve aj ponorkovou základňou, ale aj výrobou samotných atomových ponoriek. Takže to, čo sa nás týka, ako Európanov, to, to povedal vlastne eh, sudakov, a to je v tom, že Totálnu vojnu si podľa neho Európa nebude môcť dovoliť, pretože, citujem, obyvateľia európskych krajín nie sú pripravení rozlúčiť sa so sociálnymi dávkami, ktoré by v prípade otvorného konfliktu padli za obeď zbrojeniu. No, myslím, že práve v tomto sa uh, Rusi prvýkrát milia a zrejme nepoznajú uh, tú silu propagandy, indoktrinácie, ale aj otrhnutosti predovšetkým bruselských elít za asistencie tých politických bábok na čele tzv. národných vlád, ktoré už obyvateľstvo vyslovene pripravujú na to, že budú musieť obetovať možno dôchodky, sociálne dávky, sociálne štandardy pre, pre zbrojenie. A vlastne to nie je len ten lejenovej plán na 800 miliard naliať do do zbrojenia plus ďalších 150 miliard, ktoré sú slúbené, ako odkúpenie zbraní amerických a darovanie pre Ukrajinu. Tam sú už aj bilaterálne dohody odkúpovania zbraní, čiže obchádza sa NATO a obchádza sa aj schvalovací proces Európskej únie, ktoré zablokoval paradoxne nie slovenský, ale maďarský premiér. No a nakoniec je to aj vlastne táto dohoda o clach, ktorá garantuje ďalší nákup amerických zbraní, špičkových a e, militarizáciu. A to všetko pôjde samozrejme na úkor sociálneho štandardu. A ja sa čudujem, že ľudia nie sú v uliciach, že sú schopní výjsť do ulic kvôli, ja neviem, hlúpostiam. Vyslovené hlúposti, ktoré nemajú nejaký vplyv na ich, na, na ich život a, a brániť, ja neviem, tam nejaké práva LGBTI, a nevedia brániť svoje vlastné záujmy, ktoré ohrozujú už nielen ich sociálnu bezpečnosť alebo štandardy, ale dokonca aj možnú existenciu, pretože tu sa už otvorene hovorí o možnosti tretej svetovej vojny a nikto nič nerobí. A na tom je to najväčšia, najväčšia tragédia. No, Elo ale na tu v prípade napríklad tých Prideov taká zásadný... Problém spočíva v tom, že tých homosexuálov na Slovensku je tak žalostne málo, že pokiaľ by tam neprišli tí všeliakí úchyly z celej Európy, keby sa takto nepostretávali a nepodovážali vlakmi, autobusmi a hlavne osobnými autami, tak by to vyzeralo asi ako taký Marčekov protest, kde by boli usporiadatelia a zopár okolo idúcich. No, <kým> no môže byť čiastočne eh, pravda, ale som chcel ešte dodať to, čo hovoril Elo. No, eh, o tom, že Ruská federácia je hrozbou pre bezpečnosť Európy sa prednávalo na viacerých alebo dokonca aj si hrozbou. No to už je, to, to si nepamätám. Ale v každom prípade sa o tom jednalo na nejakých zasadaniach. Už neviem, či to bola Rada Európskej únie alebo čoho to bolo, ten orgán. Ale tam sa výslovene, výslovene hovorilo o tom, že je nevyhnutné rozdeliť e, Ruskú federáciu na malé e, nezávislé štáty, kniežacko a tak ďalej a definitívne odstrániť e, Ruskú zhrosbu z Európy. No a že sa toto e, tie oslavy respektíve, že nie sú protesty proti vojne, e, tak, e, tak si, e, by som si dovolil upozorniť, že čo sa dialo pred Prvou svetovou vojnou? Prvá svetová vojna, vypuknutie Prvej svetovej vojne sa oslavovalo. Ľudia išli značením, do Flinci dávali kvetinky a ja neviem, čo všetko možné, lebo do Vianoc bude vojne koniec a skončí sa víťazne. Každá strana si myslela, že to bude práve ona a ona, ono sa to, ono to trvalo 4 roky, desiatky miliónov e, mŕtvých, rozvratená Európa, e, spáchaná, spáchaný prvý diel samovraždy Európy, nedokončené, v podstate to bola nedokončená vojna, 20 rokov prímeria, druhá svetová vojna, ešte hroznejšia, e, tiež nemecký ľud najprv sa bál, že no však sme prehrali prvú vojnu, potom eufória a potom už... Ďalšie 4 roky e, boja za Váternland, teda za o, odčinu a proti ruským barbarom do čas, e, kým totálne tu neboli na hlavu porazení. Ale porazená bola zase celá Európa. Samovražná Európa pokračovala. Potom v e, studená vojna, to tiež e, odpadli kolónie, moc Európy upadala. Išli hore Spojené štáty a sovietský zväz, no nakoniec volal to určitý druh vojny, sovietský zväz prehral, ale prehrala nakoniec podľa, teraz rozumiem Putin, čo povedal, že bola to najväčšia geopolitická uh, tragédia uh, rozpad sovietského zväzu ako rozpad e, Ruskej rú, rú, e, e, rú, rú, impérii, niečo podob, podobné. Však zase, zase je celý svet na nohách. A opätovne, tak ako pred prvou svetovou vojnou, tak nie sú davy nadšené pochodom proti e, vojne, ale ako vidno, sú skôr náchylnejšie sa správať, tak ako pred prvou svetovou vojnou. A ja si myslím, že pokiaľ e, e, sa niečo zázračne neude, tak my e, ako Európa, kultúra, civilizácia, Euró e, Európania ako taky končíme. Iným tom koniec. Bodka. My sa tu už vyše 100 rokov vieme občianskú európsku vojnu, sa len vraždíme ako takí e, pakovia v mene všelijakých znešených aj menej znešených ideálov. No, to je zatiaľ tomu všetko. Ja, ja, do... ešte, ja ešte doplním, keďže my sa otvorene prezentujeme ako e, konzervatívci, pragmatici a vlastenci. Tak na druhej strane, keď sme hovorili o tej celnej dohode, musíme objektívne pochváliť e, Trumpa, ktorý na rozdiel od tej brúselskej e, verchušky, ktorá e, sleduje hlúpe ideologické dogmy, narratívy a, a, a vzdušné ciele a seba poškodzuje už dlhodobo Európu, tak on pragmaticky prejavuje ekonomické vlastenectvo, americké samozrejme, aj americké e, záujmy a donútil Európu de facto k priznaniu nového alebo ďalšieho kola neokoloniálneho postavenia s povinným odberom e, amerických e, súrovín životne dôležitých pre Európu alebo Európsku úniu, ktorá sa ale práve z toho ideologického geopolitického mešuge e, vyplývajúceho z antiruskej politiky a rusofóbie. Dostala vlastne do druhého extrému, do totálnej závislosti na dodávkach amerických, amerických súrovín. A ešte bude za to aj platiť 15-percentné clo. A nepojdú peniaze len na zbrojenie cez tento systém celnej, celnej dohody, ale ešte navyše aj z nového plánu Eurokomisie, kde Eurosudruhovia, to je to 27 členné politbíro, prišlo s nápadom na jednotnú daň v Európskej únii a ako obyčajne to býva, je to otvorenie takzvaného overtonového okna alebo postupného varenia žiab. Oni nepovedia, že chcú jednotnú daň hneď na všetko to by už zlikvidovali akúkoľvek národnú politiku v rámci ekonomicko-sociálnych opatrení. Ale prídu s takým populistickým návrhom alebo požiadavkou, že dajte nám 15 z dane, ktoré vyberiete na tabakové výrobky. Na Slovensku je to približne, by to bolo... 150 miliónov, ktoré by sme nedobrovoľne takto odviedli Bruselu. Brusel si jednoducho chmatne na slovenskú miliardu, ktorá sa vyberie na tabakové výrobky. A ako bolo povedané, použije sa, použijú sa tieto zdroje aj na vyzbrojenie Európy. To je ten eufemický slovník, vyzbrojenie Európy. Uh, sumárne hovoríme o ďalších viac ako 11 miliardách Eur. To sú naozaj šialené čísla, ktoré ani nie NATO, ale Európska únia, ten tzv. mierový ekonomicko prosperujúci projekt pre spoluprácu a bezpečnosť európskych národov pôvodne vznikol a dnes sa pretransformoval vlastne na nový militarizujúci prvok. A toto si veľa ľudí bohužiaľ neuvedomuje, že z akých rôznych zdrojov vlastne oni za každú cenu očerpávajú financie na, na zbrojenie, aby boli pripravení na vojnový konflikt. Pretože jedna vec je e, vojnu vyprovokovať. To nie je až taký problém a nemusíte mať na to ani veľké prostriedky. Pozrieme sa teraz, je tam konflikt medzi e, Miamarskom a Thajskom. Thajsko je neporovnateľne e, Kambodža. No ale Kambodža je Miamarsko ja, čiže v, e, mali si trúfol na veľkého a nejako sa to utrasie pretože už to všetci chcú hasiť nechcú mať, ďalší, nechcú mať e, ďalší konflikt a iná vec je o tom, čo musíte musíte tú vojnu vedieť vyhrať čiže ak idete do konfliktu už dnes otvoreného s Ruskou federáciou, ktorá je jadrovou veľmocou, tak musíte byť na ňu tak pripravení, aby ste tú vojnu dokázali vyhrať. Je to šialené, lebo pri atomovej vojne alebo atomovom konflikte e, nemôže byť nejaký, nejaký výťaz. Myslím, že Trump to dokonca priznal, keď povedal, že len americký jadrový potenciál dokázal by zničiť planetu Zem 200 krát keby odpálil všetkých 5800 balistických rakiet, ktoré môžu mať samozrejme x rôznych samonávadzacích hlavíc, tak toto je schopné len tento jeden americký potenciál zničiť zem 200 krát. A čo je tragédia, tí blázni v tom Bruseli si to vôbec neuvedomujú a naďalej na tom potápajúcom sa titaniku hrajú tú svoju šialenú ideologickú pestničku a pomaly by sme teda mohli potom prejsť aj na tú našu e, hlavnú tému, ešte to premostí e, Palofendek a potom by sme teda už prešli e, na, na hlavnú tému, e, ktorou je e, progresívny extrémizmus a teda akým spôsobom nielen vzdorovať progresivizmu, ale ho aj poraziť. Vlastne, že či v tomto štádiu, kde ho vieme identifikovať, vieme identifikovať už aj zločinnosť tejto ideológie, aj to, čo e, spôsobuje všetky tie škody, vrátanie tých morálnych škôd, či, je vlastne, či sme schopní vlastne e, túto hydru, ktoré oceknete, niekde sa podarí oceknúť nejakú jednu hlavu, možno teraz Trumpovi e, v rámci, v rámci tej agentúry, ktorá, ktorá živila niektoré, niektoré tie organizácie, ktoré presadzovali túto ideológiu, ale či sme schopní vlastne e, toho dráka e, usmrtiť a nielen mu odtínať postupne jednu hlavu, ako v tej slovenskej rozprávke za jednu narastu na hneď ďalšie. Takže, Paolo, poprosím ťa ešte tú, tú reakciu a potom to premostíme. No. no, ešte taká drobnosť, lebo počúvam od veľa ľudí, že čo je to za super veľmoc ako Rusko, ktoré nedokáže poraziť jednu takú, takú Ukrajinu? No, spomínal som, že Ukrajina má teraz e, v podstate e, disponibilných 25-30 až miliónov ľudí. To není ani petina toho, čo je z na, na území Ruskej federácie plus pripojených e, oblastí. Ako e, môže zdorovať? No jednoducho, ona začala e, voj, no teda, voj, teda konflikt sa začal, keď e, mali Ukrajinci vojenskú preva. To znamená, Rusi e, zaútočili, keď mali armádu 160 tisíc a Ukrajinci za krátky čas zbylizovali 950 tisíc. Čiže e, to bol veľký ako nepomer v prospech... No a začali ju teda v Západu podporovať všetkým možným, nami lietadlami a tak ďalej. No to už sú detaily, ale v každom prípade ten nepomer v prospech Ukrajiny bol obrovský a Ruská federácia takmer nezvládla tie obradné operácie a zároveň ešte aj útočné na, na Júvu. No ale, E, nakoniec to dopadlo takto, ako to dopadlo. Všetká, takme sovietská technika bola vypálená. E, z Ruskej federácie ostalo ešte e, relatívne dosť. A e, počul som viacej pripomienok, No, oni už im sami, oni vyrábajú len z tých ich zásob. Lenže táto vojna je čo sa týka po technickej stránky kombináciou prvej svetovej vojny a tri a pôl svetovej vojny. To znamená, že tie technické prostriedky sú na jednej strane vysoko sofistikované ako rakety a tak ďalej, a na druhej strane sú, sú tam zákopové boje. Čiže v rámci toho, tak... E, použitím dronov, tak sa e, bežné supertanky ako sú Leopard e, alebo americké Abramsy tak v tých e, bojoch vys e, vystupujú len sporadicky, lebo sú okamžite e, spálené. V podstate e, tá obrana proste e, pôsob konštrukcie týchto súčasných tankov, vrátanie ruských, tak je bol určený na iný spôsob boja. Čiže niekedy sú úspešnejšie práve staršie typy sovietskej teda výroby, ako práve tieto najmodernejšie. Čiže tým, že Rusi majú toľko týchto starých tankov, Zákup, v, na tých základniach a v nejakej obrné technike tak oni ich spôsobom prerábajú čiže odraz aj u nás tu my budeme nakupovať nejakú techniku a my ešte presne nevieme akú techniku máme vyrábať keďže sa totálne zmenila problematika boja to je ako keby v prvej vojde keď sa boli nasadené tanky tak by proti tankom, eh, tankom boli nasadení husári však je to nezmysel Čiže my jednoducho nevieme, aká, akými prostriedkami sa bude e, viesť e, tá vojda. Len my nemáme na veľký potenciál ako Ruská federácia. Ruská federácia má potenciál asi 5 alebo 10 miliónov ľudí, lebo majú stále stabilnú vojnu, teda, e, vojenskú e, službu prezenčnú. to tu na, už nie sú zálohy, akým sa to všetko vycvičia, to je aj 10 10, 10 rokov a my chceme za týchto podmienok viesť vojnu, to je, to je e, samovraždá. A pre tých, ktorí si myslia, že e, aj takéto štáty ako Ukrajina, že ako ľahko sa obrania, lebo Rusi sú slabí, no tak to je to stabilné podsediovanie e, Ruskej armády a e, nakoniec to môže dopadnúť tak, že e, zase dostaneme po nose ako prvý spojenec, volám kedy prvý spojenec veľkú ríši sme boli a nech nepostanie, tak sme medzi stádom porazení. Takže treba si dávať na takéto veci pozor a roznišť na to. No ja dám ešte jednu aktualitu, ak môžem, je to horúca dnešná správa. Samozrejme. A... Neutralita. keď hovoríme o vojne, tak samozrejme je legitimné hovoriť aj o neutralite. Už aj na Slovensku je táto téma opäť aktuálna, pretože ona tu už bola v 97. roku rozbehnutá aj petícia Aj, aj, aj, aj a, a dnes sa o neutralite hovorí ako možnej alternatíve, ktorú samozrejme ten globálny mainstream spochybňuje. Ale čo mňa teda zarazilo a mrzí, že taká tradičná neutrálna krajina ako je Rakúsko, odhľadnúť do toho, že, že Fínsko tiež bolo e, neutrálne, a, e, pardon, Švedsko, Švedsko bolo neutrálne aj, aj Fínsko a vstúpili, dve neutrálne krajiny už vstúpili do NATO ako posledné, tak e, predsa len to Rakúsko má, dá sa tak povedať, e, aj v blízkosti Švajčiarska e, inú tradíciu tak rakúska ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti oznámila pripravenosť tej novej rakúskej vlády rokovať o vstupe do NATO. A opustenie ne rakúskej neutrality, e, ktorú si pamätáme už 70, 70 rokov. No opäť z môjho pohľadu je to otvorenie o vrtonovom okna, pretože opäť politik rozpráva svojej dojmy, čo sa babe začelo, za to sa jej aj prisnilo a to povedala pre nemecký časopis Die Welt, ale väčšina, väčšina populácie Rakúska má tú neutralitu zážitú, odmietajú. Ona tá dokonca ešte aj priznala, že to nebude jednodnevá záležitosť, ale proces, vyzerá to, že proces sa spustil a tvrdí, že vrej, svet sa zmenil a teda, že aj oni musia zmeniť teda svoju neutralitu a pripraviť sa na nejakú vojnu, to znamená v týchto predstavách opäť nedobrú správu pre Slovensko aj pre svet a vrátane Európy, že jednoducho ako keby niekto už veril, že problémy sa dajú vyriešiť len, len vojnou. A na tom je to práve to zle, že už aj tá alternatíva, ktorá sa tu ponúka ako príklad vlastne dostala takúto tvrdú ránu od e, rakúskej ministerky, ale tam je dôležité si povedať aj, kto to hovorí. Lebo keď sa pozriete na jej politický životopis, tak zistíte, že je to kovaná liberálka. Tá strana, ktorú ona zástupuje, to je taká e, maličká strana, e, ktorá sa dostala do koalície e, práve vďaka tomu, že e, vyšachovali rakúskeho víťaza volieb, Eh, konzervatívno-vlasteneckú stranu slobodných. A práve takíto šeliakí eh, zlepenci eh, teraz tvrdia muziku a tá strana, ona eh, dokonca menila názvy, ktorá sa volá, eh, tuším skratke, ako Nové Rakúsko. Takže ak má byť Nové Rakúsko <laughs> eh, premenované alebo preformatované z neutrality na, na, na normálnu vojenskú vojenskú krajinu, tak je to smutný fakt, ale e, podstatné je, že toto robia liberáli. Tá strana sa dokonca kedysi volala na mladí liberáli. Takže my keď začneme teraz s Palom hovoriť v tej druhej časti o progresivizme, tak áno, liberáli liberalizmus bez ohľadu, či sa názvu, či je to u nás nejaká saska, alebo, alebo sú to iné názvy v iných krajinách. V podstate je to tá istá krvná skupina, ten, ten prápôvodný predok je vlastne neomarxista, ktorý sa skrížil a zmutoval niekde na liberálneho progresívca. A práve aj on stojí za tou militarizáciou, o ktorej sme hovorili. Takže ten progresivizmus ako, ako ideológia a ako politický smer vlastne dnes už pohrozuje... No, musíte to všimli aj na ulici vonku, kde išla, išla auto s výstražným znamením. Takže je najväčšou hrozbou progresivizmu, za to kultúrnou, ekonomicko-sociálnou, civilizačnou, bezpečnostnou, o tom sme hovorili, a teda aj existenčnou. A práve... Táto ideológia progresivizmu stojí aj za rozvratom vo vnútri, vo vnútri, spoločnosti, vo vnútri spoločnosti, pretože práve ona e, delí, delí ľudí. V podstate by sme mohli povedať, že progresivci si osvojili e, takéto známe kredo, že kto nie je so mnou, je proti mne. Na, e, kto nie je s nami, e, ten nebude. Jednoducho. To, to už je o tomto. A tá vnútrospoločenská konfrontácia, ktorú tu vnáša progresivizmus pod falošnou vlajkou akéhosi progresu o ohľupovanie mladých ľudí, o úžasnej budúcnosti, zelenej, dúhovej a neviem ešte, čo, čo tam dávajú, tak v skutočnosti vlastne je to mačka vo vreci, ktorá, ktorá vám, alebo nám všetky môže vyškriabať oči. A ono sa to začalo tým, že spustili neomarxisti tú svoju kultúrnu e, revolúciu, ktorá začala ako sexuálna. A dnes tu máme už aj kultúrno-ideologickú informačnú vojnu a na západe ešte aj, dá sa povedať, e, rasovú. Takže máme tu štyri také trecie plochy, e, ktoré, ktoré, ktoré sú ako našlapné mini e, progresivizmu. A to je migračný pakt, teda legalizácia nelegálnej migrácie, po to máme fetiš ideologický Green Deal, alebo tzv. zelenej politiky a prechodu na akúsi zelenú alternatívnu energiu, ktorá ale nebude fungovať, keď nebude vietor a nebude slnko, teda slnečný svit, pardon. A po tretie je to už spomínaná dúhová gender agenda s totálnou zmenou prístupu k identite, k pohlaviam, k rodinnej e, politike, čiže e, znásilnenie tej ľudskoprávnej agendy a úplne pretransformovanie na, na, na niekam inam, než pôvodne ľudskoprávna agenda vznikla. To, bola, to boli vlastne základné práva a slobody e, bežných ľudí, bo, bo, boli to všeobecné práva. A dnes sa už zmenili na špecifické práva a nadpráva a privilégia pre určité ideologicky vytipované skupiny ľudia. Ľudia si to opäť bežne nechali ukradnúť žiaľbu. No a posledným štvrtým je vlastne militarizácia, o ktorej sme vlastne tiež hovorili. Čiže suma sumáru máme tu dočinenia s ultralavičiarským extrémizmom, vlastne z akou si sekto? S fanatickou sektou ktorá tvrdí, buď budeš s nami a bude to podľa nás, alebo, alebo jednoducho s nami nebudeš. A e, práve toto je to nebezpečné. E, my s Palom Fendekom teda tvrdíme, že už je na čase prejsť do protiútoku, začať sa brániť a to tým, že je potrebné obviňovať nositeľov tejto ideológie priamo zo, zo zločinou. A ja by som ale teraz poprosil po tomto teda, uh, úvode do problematiky uh, Pala Fendeka, uh, ktorý sa dlhodobo uh, venuje práve tým, tým uh, koreňom, uh, ktoré vlastne, z ktorých uh, vyrastá toto, uh, tak povedať, červivé ovocie, ktoré sa nám tu predáva ako wow, niečo úžasné. Takže Palo, ako to vlastne je s tým... Uh, progresivizmu z ideológie a politikov. Ja to si dovolím trošička začať od stredu, ale potom sa vrátim na začiatok, lebo si povedal, že tie ľudské práva, to sú práva na privilegia, špeciálne zaobchádzanie a ochranu menšín. To znamená, že každá menšina akéhokoľvek typu, pokiaľ má z niečoho traumu, tak ju e, musia štátne orgány odstrániť, aj keď je to za cenu traumy celej väčšinovej spoločnosti. Toto je alfa a omega celého tohoto, čo sa to tu na, na západe deje a voči čomu sa Trump e, e, postavil, nakoľko kvôli tomu, že si to tak nemyslel, bol sám doslova prenasledovanou a štvanou zverou. Takže keď je, e, niekedy, hoci ano, dosť často vyskočí s rôznymi takými čudnými e, postojmi a reakciami, tak ja sa mu nečudujem, že keď vás niekto toľko rokov e, prenasleduje, e, chce ho, vás odsúdiť, ja vám tuším, mu to vyšlo na 200 rokov, alebo tak nejak, nože voči týmto ľuďom a v inštitúciách priateľských nie je. No, ale aby som sa k tým korelom, musím ich veľmi stručne teda zopakovať, lebo toto, táto tematika je spracovaná veľmi kvalitne, desiatkami aj, aj stovkami mysliteľov, politológov a tak ďalej. Z nejakého záhadného dôvodu, tak e, to e, príslušní politici, hoci o tom vedia, ako keby sa nechceli s tým zaoberať, na, nakoľko je to už asi nebezpečná téma, alebo takéto niečo. Lebo som čítal jeden celkom dobrý článok a po tým už jeden, e, jeden komentár, čo robil komentár, po no, tak e, konečne začnite už tým ne, ne, ne, ne, neomarsizmom niečo. Tam, e, tam je človek, volá sa Markus, no tak tento celý vymyslel, no tak ho kritizujte, robte tým niečo. No to bol taký zúfalý výkry. Takže ako to ono vlastne začalo? E, prvá, prvá svetová vojna, tak e, e, vznik Sovietského zväzu. Prišli na to, normálni si, stý, že radšej urobiť e, so, socializmus e, takou, by som povedal, jednou kultúr, kultúrnym spôsobom zmeny myslenia človeka. No a e, toto je e, tá alfa omlka, začiatok. začiatok kto nás môže zachrániť pred, pred európskou civilizáciou. To boli hesla, lebo v tom čase európska kultúra a civilizácia boli bezkonkurenčnými, takže sa rátalo, že keď tam to zvýťazí, tak to zvýťazí na celom e, svete. A toto sa tak dnes, lebo založený inštitút pre sociálne otázky v roku 2020, čiže e, celý tento ideologický vývoj je starý už 100 rokov, Takže títo, títo mysliteľia a politici majú silné základy. Keď je to proti, no tak sa takú silu nemajú, lebo za prvé niektorým, niektorým a bohatým ľuďom to vyhovuje ten, tento neomarxizmus. Čiže principiálne sa začali využívať menšiny ako náhrada za proletariát. To je ten, ten základ, že najprv uh, uh, bol teda, marxistikovaný uh, proletariát pod vedením KSČ, diktatúru proletariátu, čo bola najvyššia forma demokracie. No a potom, v roku 1968, to bola nová lavica, už neomarsisti chceli nastoliť Slovánsku a Made a Dvor a tak, tak chceli nastoliť diktatúru proletariátu prostredníctvom kultúrnej revolúcie, kde by tu ten proletariát, ktorý už bol taký dosť neaktívny, prostredníctvom radikálnych menšín. Ale ešte stále to bolo v rámci e, e, toho e, nadstorenia diktatúry, prvým teda v socializmu. Po páde Sovietského zväzu sa toto celé zvrtlo a menšiny sa stane nakoniec e, skupinou, ktorú začala utláčať väčšina, čiže do skupiny utláčaných sa mohlo dostať miliarda e, a utláčateľom bol bezdomovec. A týmto činom došlo k prepojeniu. Týchto, tohoto neomarxizmu s nadnárodnými inštitú, korporáciami, inštitúciami a prof. oligarchiou. A preto sú takí oni silní. Majú čo? Peniaze. Keby Sovietsky zväz zmenil trocha ideológiu a oficiálne vedel ľudí platiť veľkými peniazmi, no nielen spadne sa. Lebo, nie, lebo takto tam boli bohatí ľudia, ale to museli tajeť. Nie, oficiálne môžeš ukázať, ja som sovietský človek a bohatý, tak jednoducho peniaze majú silu a ľudia sa neprevrátili v budovateľov komunizmu vo vnútri, ostali na tých starých úrovniach. Takže preto tu nás vzniklo to, čo teraz máme, lebo zvýťazilo moc peňazí, tak ako je tej pesličky. Moc e, peňazí e, zvýťazila. Čiže e, všetky tieto agendy, ktoré e, máme, čo benoval tu na ERO, tak to sú agendy neonarcizmu, ako zničiť európsku kultúru, civilizáciu a zlikvidovať európskeho človeka ako nositeľa tej civilizácie. Lebo do e, tých e, najvyšších postov vládnúcich sa dostali ľudia, ktorí buď nenávidia túto civilizáciu, alebo jej ľahostajná nenávidia ju, alebo z rôznych dôvodov a pritom sami sú Európania a stále viacej sa uplatní ľudia imigranského pôvodu ktorí nemajú žiadnu vzťah našej kultúre a ešte si ju dovolia aj nenávidieť. No, čiže týmto činom to je, uh, to je taký fantastický prostriedok, že atomová bomba to je nič. Z toho dôvodu by sa vymyslela uh, imigrácia, uh, uh, Green Deal, uh, gender a uh, uh, treba aj tá táto... Uh, Voje, voje, vo, snaha vo, vy, vyprovokovať ďalšiu voľbu a, a voľbu, aby tu na, neostalo prakticky nič, aby Európa sa, pa sa dostala do takej, no, roz, do rozvojových krajín, e, potom ľudia sem prí, prestanú aj prichádzať, ale medzičasom už obyvateľstvo bude vybenené a necháme 7 miliard vydochnúť, hľadom ostane 1 z miliarda a týmto, či to máme problém vyriešený. Čiže e, takto veľmi stručne som to povedal, aby som nenaťahoval e, veľmi, veľmi e, čas. To, e, toto je e, problematika na e, 5-6 hodín minimálne. Čiže e, keď toto človek pochopí, vie sa, že, že títo ľudia fungujú, myslím, ako liberáli progresívny a respektíve, čo je to progresívny eh, eh, li, liberalizmus. To ako je samostatná ideológia, ktorá vznikla, absorbovala všetkým zelo neomartistických a ľavicových, všelijakých eh, perverzností, všetko jedno s eh, druhým, a používala sa pre eh, eh, jaksi, pre potreby pre potreby uh, finančnej uh, oligarchie. No a uh, toto je, uh, dá sa povedať, dosť metúce, lebo každý hovorí, že <coughs> každý progresivý je, ktorí sú v extrémisti, tak uh, bojú uh, uh, proti demokratickým silám a pravicovým extrémistom. Čiže proti ľuďom, ktorí volali, kedy tvorili Berš. To boli normálne strany ako konzervatívci, lejbristi. To všetko v súčasnosti už tá ich vtedajšia politika je označovaná v súčasnosti ako pravicovo-extrémistická. Taký, taký ideologický posun. Nastal. Čiže keď oni fungujú prakticky ako, ako sekta, tak o tom, ako vlastne to učenie vzniklo vedia málo kto potom máte vnútorný kruh, tak presne ako Hitler, vonkajší kruh, a potom máte bázu veriacich. A tých veriacich je hodne, lebo tak, ako No, Giebels bol pekelník, ale mimoriadne inteligentný človek a, a tú propagandu vedel takým spôsobom použiť, že zblbol desiatky miliónov prakticky všetkých Nemcov aj bývalých komunistov, čo, čo, čo boli a oni a, takýmto spôsobom bojovali prakticky do posledného Nemca v tej druhej svetovej vojne, že bo, už bojovali za Vaterland, za odčinu, proti tým e, ruským e, židobolševickým -bolš e, barbarom. A tu nám, to sú proti... My e, kedy v ne, v, ne v sobotu e, v nejakej debate e, tak označila nejaká speska, e, Kalinjáka, staršieho vnútra, že e, protidemokratické a pravicové extrémistické síly. No to mi obočia, čo to má byť. Čo? Čiže oni vyslovene toto napätie, ktoré je v spoločnosti je vyvolávané tým, že všetko, čo nie je v súlade s ich myšlienkovými pokodmi a tak ďalej, tak to je pravicový extrémizmus a protidemokratické síly. Týmto činom je to vybavené. Normálny politický súboj sa nedá viesť v takomto prostredí. Lebo e, čokoľvek poviete, tak oni vás označia, že ste protidemokratický, e, pravicový, ekstremistický, fašistický, e, rasistický. No a proste celá tá predáta týchto neomarsistických e, e, pojmov, e, ktoré pr prakticky sú ne nekonečné a za to vás budú prenasledovať a e, snažiť sa strčiť str str aj do vezenia, zrušiť vám politickú stranu urobiť prakticky čokoľvek. A oni to vydávajú za ochranu demokracie len e, zabudnú tam e, veľmi často, perspektíve pravidelne, tam zabudnú pripojť, e, že to je liberálna demokracia. Liberálna demokracia je také niečo ako ľudová demokracia. Čiže je to, e, nie je to už diktatúra proletariátu na ten marxistický spôsob, je to diktatúra menšín, respektíve, už ani menšín, ale tých, ktorí nad nimi vládnu a prostredníctvom menšín vládnu celému ľudu. A ten takto zbrbnutý, teda aj čas, tak ešte aj nadšene uh, volí. To, uh, uh, je jednoducho neprestaviteľné, keď pod takými debilnými, s prepáčením, hesl, heslami, ako chodili demonstrovať e, za tú otvorenú kultúru proti netrebko a e, pro, proti, e, ešte, no, otvo, otvorené dvere, proti my sme Európa, Slovensko Európa. Rozumiete, to e, sú argumenty e, nedospelého, človeka, ktorý ešte nedokončil strednú školu a e, bol na nejakej sesii e, nejak, ne, školení týchto e, e, progresívcov, alebo normálne už dospelý človek tak, predsa takýmto e, rozprávkam by nemal veriť. A oni naopak označujú svojich protivníkov že to jsou taky nevzdělanci, lebo ich volia právě tí, jako menej vzdělaní. No ty mají viacej zdravého rozumu, sedliackého. to, jako se hovorí, či to byl Orwell, že eh, některé ideje jsou také idiotské, že jim může jít jen intelektuál. Čiže ani intelektuály nie jsou bezbraní eh, proti eh, svojej blbosti, která, kdy, kdy nadnášala, tak poletujete jako holubička. Čiže eh, eh, pochopiť e, príčinu tohoto e, prijadiu, že tak toto je ten, ten prúser, v ktorom sme. A keby nemali ten smer e, problémy s e, tým počtom e, poslancov, no možná, že sa, možná, že by sa aj ináčšie správal. možno že by sa správal odvážnejšie. Lenže keď sú e, e, na hrane, no tak neviem. Ja tiež neviem, ako by som sa správal. Ja nie som politik. No, takže nie, niekedy e, sa netreba hneď nadávať. Že a ja na jeho mieste. No, to už to tak vidím. E, niektorí sú odvážni tak, e, keď sú e, za počítačovou hrou. No, ale realita je trochu o, o, o, o niečom e, inom. Čiže ja by som ešte, ak budeme času sa k tomu môžeme vrátiť, ale by som, by som si zadefinoval, čo to je progresivizmus. No, bolo by dobré áno, vysvetliť vlastne no. ľudom, že aj z ideologického, aj z politického hľadiska. Čiže progresivizmus je verzia komunistickej ideológie, ktorá v mene znešených ideálov pokroku e, nasala do seba zrátevnosti príbuzných a dokonca aj protikladných ideologických smerov. Je to šešravý otesánek, ktorého treba eliminovať. V rozprávke to bola stará, ale vrtká babka, ktorá ten problém vyriešila motikov. Také jednoduché to však nebude. Bývalý na mestu ministra e, zahraničných vecí Českej repofeliky profesor Drulák tvrdil, že progresívny spoločensko-ekonomický systém a jeho politický režim je zvr nutné zvrhnúť rovnako ako bol zvrhnutý komunistický politický režim v roku 1989. Ten bol tiež veľmi pokrokový, preto je nevyhnutné vždy dôkladne zvážiť, čo je pokrok. Je naozaj pokrok pokrom, a nie dekadenciou, reakcionárstvom, či dokonca plánovanou genocídou. Otázka je preto, či revolúcia je pokrok, alebo len zmena na vlády, no, joamirské diktatúry. Čo je vlastný prokrok? Čo je radikalismus? Čo je terorizmus? Progresivismus na všetky kritériá byť takto označený, Inak povedané všetky tzv. európske hodnoty sú týmto spochybnené. To je asi eh, tak, eh, najkoncentrovanejšia definícia Progresivizmus. samozrejme, ešte hod dá sa rozviesť a tak ďalej, ale e, to u nás, u našej relácii musíme vždy e, ja si, e, e, dávať priestor aj ďalších veciach, lebo takto by sme sa ďalej moc ani nedostali. Takže v podstate sme ešte neodpovedali, ale e... Ako sa dá poraziť, treba nájsť tie, sme naznačili, že zrejme by to malo byť aj formou. Jedna možnosť je, čo si hovoril, palo, v podstate revolúcia väčšinových ľudí proti, proti tej ich kultúrnej revolúcii, čiže vlastne kontrarevolúcia proti progresívcom, Uh, to je to zvrhnutie, uh, ako sme zažili v roku 89. Uh, len ten systém bol vtedy uh, štandardizovaný, bol uh, inštitucionalizovaný. Dnes je, to, dnes je to... Oni sú vlastne infiltrovaní ako agenti všade. Oni, oni nepotrebujú si dať do ústavy vedúcu úlohu progresivizmu ani na väčšej časi s, ja neviem, s kým a nikdy inak. Oni to jednoducho uh, robia majú na to nový šikovný systém, piatu kolónu mimovládnych organizácií nadáci, kde tí miliardári, ako si hovoríte, elity, nalievajú tie zdroje, aby oni mohli sa venovať len tej politickej deštrukčnej činnosti. Vyhľadávať napríklad slobodné alternatívne médiá, ktoré okamžite označia za toxické alebo dezinformačné alebo vyhľadávať tzv. extrémistov a tak ďalej a tak ďalej. To všetko slúži na zastrašovanie a eliminovanie vlastne tej normálnej väčšinovej, spoločno... väčšinovej spoločnosti, ktorá v podstate keď oni útočia na tých, ktorí bránia, to, čo je normálne, prírodzené, bežné, tak potom, čo si povedia tí bežní ľudia a to, to, to, čo za socializmu, no ja si nebudem páliť prsty, je to príliš veľké pre mňa, nejako to už skončí, to už nech tam tí hore. Ale to sa nedá, pretože každý takýto systém založený na ideológii skončí v totalitnom režime. Toto je jednoducho šikma plocha, na ktorej sa zosúvame čím ďalej tým viac a platí to tá múdrosť ľudova našich predkov, že lepšie sa vrátiť z krátkej cesty ako z tej dlhej. E, jednoducho e, tá totalita, neviem, či ešte dnes ľuďom niečo hovorí, mladej generácii zrejme po 40 už nič. Oni, oni ho jednoducho nezažili. E, pre mnohých ľudí totalitný systém bol iba niečo ako, no veď dobre, povedia si, hej. Veď mali sme sa dobre, bolo mlieko za dve koruny. A nevidia tie ostatné, podobne ako oni teraz ponúkajú tiež, rozdávajú rôzne, rôzne benefity. kupuje si nás Európska únia cez e, tzv. eurofondy. A ľudia nevidia, že naše miliardy čisté musia odísť do Bruselu, tam ich preperú, potom ich e, pošlu s nejakou e, pridanou hodnotou svém, ale kontrolujú už. Kontrolujú. A výsledný efekt je vlastne jedna k jednej. Cez korekcie, cez... E, e, projekty, ktoré sú úplne, úplne, úplne zbytočné. Tam tá efektívnosť využitia napríklad tých tzv. európskych zdrojov je, je naozaj veľmi nízka a neprispieva ku k cieľu, ku konkurencie schopnosti, k zvyšovaniu životom. To, že máme vydlaždené nejaké námestie, No dobre, trošku sa potešíš esteticky, ale nič viac ti to nedá. E, nezvýši ti to tvoju ekonomickú silu výkonnosť. Ani dôchodkový systém, ani, ani nové zamestnanecké miesta to neprinesie. A toto je to kľúčové, že dnes už Brusel a, a ten progresivistický ošiav priamo nasmerováva už aj tieto zdroje na čisto ideologické projekty. Na inklúziu tzv. začleňovanie, koľko miliardov už išlo na takzvanú romskú problematiku. A tzv. Čiže vidíme, že oni vlastne cílenie oslabujú vlastne e, tú silu e, spoločnosti, tej, tej normálnej väčšinovej a naozaj podporujú aj tie, tie menšiny, aby mali v nich povedzme pripravených nejakých tých bojovníkov, ktorí sú schopní na zavolenie výjsť na námestie, rozdajú si kartičky a idú protestovať za otvorenú kultúru, lebo kultúra nám padá na, ja neviem, z neba na zem asi, alebo čo na naše hlavy. Samozrejme, je to hlúposť. Aby som nadviazal, keďže sa pohybujem v tej kultúrnej oblasti, a ja mám na starosti vnutie republika práve odbornosť za kultúra a média, tak kde vznikol tento problém? kultúrnej vojny v tom, že išli brániť e, queer drama. Ten hlavný problém trecie plochy vznikol, že Slovenské národné divadlo Alma Mater, seriózny stánok kultúrny, odmietol podpísať zmluvu s tou nejakou pražskou firmou, kde mal prebehnúť nejaký týždeň e, dúhového divadla, to nazvem obrazne, Oni to nazývajú weird drama, čiže e, tam, kde sa transvestiti e, prezentujú v nejakých e, ich e, životných e, situáciách, čo mimochodom dnes už zastrešuje e, divadlo Pavla Orsaga e, Hviezdoslava. Takže toto bol ten hlavný problém. Opäť ideologicky, nejaká kultúra nebola ohrozená. Len kultúra Tých tej jednej aktivistickej menšiny LGBTI, ktorá nebude na doskách Národného divadla, ale bude na iných doskách, napríklad na doskách e, alternatívnych rôznych e, divadel, ktoré sú súkromné, ale napríklad aj Mestského divadla, Verejného divadla e, Pavla Ursega a e, v Bratislave, ktoré spravuje už e, progresívny e, valo magistrát kde myslím, že všetci poslanci sú začlenení pod progresivizmus, teda tú, tú stranu alebo to hnutie regionálne primátora Vala. Takže toto je taká ukážka toho, ako oni vedia aj cez finančné zdroje aktivizovať, aktivizovať tie, tie menšiny. A my sa musíme zamyslieť na to, teda dobre, čo pristriehneš zdroje alebo Uh, ja hovorím, že musíme začať vlastne od, od píky, a to je od ústavy. My sa nesmieme riadiť nejakou ideológiu. Čiže my musíme odmietnúť čokoľvek, čo prichádza aj z Európskej únie, hoci niekto sa odvolá na uh, ten článok, ktorý v ústave hovorí, že majú prednosť pred predslenský zákonmi. No nie. Historická skúsenosť je nadradená nad uh, akúkoľvek politiku, pretože tá historická skúsenosť v prvom článku ústavy hovorí, že už sme trpeli kvôli ideológiam, to je boli dokonca, tak povedať, štátne, a toto nebudeme opakovať, či sa to niekomu v Bruseli páči, alebo nie, nemôže, nemôže nás nutiť do opakovania chyb, lebo to je potom hlúposť. No, ja dovolím by som ti, ako niektoré veci pripomenúť, lebo uh, niektorých večer si odpovedá vlastne na svoju vlastnú otázku. To znamená, že keď je neomarxizmus, tak asi má s tým marxizmom niečo spoločné. To, e, e, e, tá kultúrna revolúcia ako taká, čo sa hovorí, o, označuje ako, e, e, ako e, črta neomarsizmu, tak e, vlastne kultúrna revolúcia bola súčasťou aj normálneho marxizmu, to bolo pretvorenie sovietský človek a neviem taký. niečo. Čiže isličky je pionierské však bola obsahnutá celá spoločnosť a, a metódy o nejak moc blbšie ako, ako v súčasnosti, len tam chýbal také maličky, také maličnýka drobnost a to... Peniaze, peniaze, to znamená, že keď máš peniaze a ešte máš aj konkurečný systém, tak v tom prípade tí komunisti, e, jo sa stvrdli, tak museli zlyhať, lebo nedokázali byť tak produktívni. Keby dokázal sovietský zväz byť produktívne a sústrediť sa viac na priemyselné, teda, Spotreby, tak ako Číňania, no tak ne, sa nerozpadne a máme tu da istým spôsobom e, krúd. Žiadna e, hrozba Tretej svetovej e, vojny možná, že by vôbec nebola. Len tak mimochodom. Čiže toto celé je spôsobené tým, že e, zmysla konkurencia, keď nemáš konkurenciu, tak, čo vznikajú monopólie a oligopólie a všetko možné Proste moc sa sústreduje do tých jedných správnych rúk a e, no, jednoducho moc z tých správnych rúk treba vytrepať. No, no, keď, ale moc patrí ľudu, nie oligarchom, e, no, e, ja len hovorím, že ako sa to stalo. Že keď, e, áno, ale my popisujeme teraz istal, že ako to ideme vyriešiť. Ja ako zaujím, to ideme vyriešiť? No, že zobrať tú moc tým oligarchom treba. No, e, to, je, to je alfa omega. Verejná moc by mala byť predsa tá najsilnejšia. Také treba zobrať oligarchom pravdu. To znamená vedieť vysvetliť ľuďom, že e, toto, čo oni dostávajú, tak to sú obrvínky toho, ako na nich zarábajú títo oligarchovia. A že e, keď sa e, ako človek budeš do roztrhania tela. Viacej ako 80% to, čo sa vložilo do Európskej únie z jedného štátu, tak nedostaneš na 50. Nikdy 100% nedostaneš. To sme Nikdy 100%. Aj keď urobíš neviem, neviem čo, tak ten systém nastavený je. Lenže ľudia vidia, že aha, tam niečo dáme, a koľko dostaneme. A že z druhej strany sa to zoberie, to, to už nevedia. Proste sa dostane, kde tiež už od toho vytrhané vlasy má, že ľudia to nedokážu pochopiť. Dobre, ale mali by to pochopiť politici, ktorí sú práve, šar, šar, jedine, jedine. Ktorí sú na to kompetentní, a ja, ja len doplním, prepáč, pico, uh, ktorý sa štilizuje uh, ako nejaký obranár uh, slovenských záujmov, tak práve pri tom balíku 18 tých antiruských sankcií jednoducho uh, dal opäťky k sebe a povedal, že tlak na neho bol enormný, zrejme potom telefonate telefonáte nemeckého kancelára Merca a pravdepodobne aj ten rozhovor s Lejenovou, tie jeho listy zrejme nenašli nejakú veľkú dozvu a asi si slúbili, že slubi, slúbime si, že budeme uvažovať o nejakých kompenzáciách a keď hovorím o tých eurofondoch, vieš, a reagujem na teba, tak práve z tých nevyčerpaných, lebo áno, správne si povedal, ale ja som pre tým hovoril, že nie všetko sa... Tak práve z toho, čo zostane, tak. Bruso povedal, dobre, my si to nezoberieme a vy si to použite tie drobné, na kompenzáciu tých dražších energií, ktoré budete mať tým pádom, že ste schválili ďalší balík sankcií a že my sme vás prinútili, aby ste neodoberali ruský plyn ani ropu, lebo takto to chceme. No. Čiže tu je vlastne, tu je ukážka tej síly verejnej moci, národného štátu, ktorá je na bode nula, pretože tu je nejaká nadnárodná inštitúcia, globálna, tak povediac, ktorá sa volá Európska únia, ktorá neplní voči sebe a členským štátom to, čo má. Si vieš predstaviť, že je nejaký napríklad hedžový fond, hej, kde sa skladajú investori a očakávajú od toho mága na burze, že napríklad vložím tam miliardu a on mi za rok zarobí 100 miliónov. Že, že takto by fungovala napríklad e, burza a tento finančný systém, že oni by vlastne povedali, že e, to nie sú tvoje peniaze, to sú vlastne naše peniaze. To nie je tvoja moc, to je naša moc. Že správca niečoho, teda tá Európska komisia, niečo ako keď máš panelák, a máš tam nejakého správcu, ktorý sa stará o to, aby niekto prišiel opraviť výťah alebo elektrinu, sa začne správať súverne voči tebe majiteľovi bytu. No ale je celkom možné, že od tie byty sa prídu, lebo kvôli tých uh, opatrenia uh, o tých CO2 a tak ďalej, tak staršie doby, ktoré nebudú spojnať tie normy, tak budú nepredajné, skúpia to za babku, Uh, in, uh, investóri potom zrenovujú a ovládnu celé zbytky a tak ďalej, to si ľudia neuvedom, neuvedomujú. No jednoducho musí sa by, rozbiť ich ideolo, táto ideológia, nič inšie. Nedá sa nič urobiť, len rozbiť ideológiu. No a metódy e, rozbiťia ja už sme aj pomenovali, je to, máme tu právne možnosti, máme tu politické možnosti, teda, že nevoliť strany a politikov, ktorí sú ovládaní ako, ako, ako vyšinutý sektár takouto ideológov, pretože aj v minulosti boli fanatici. Aj marxizmus, aj marx mal okrem tých e, racionálnych pragmatikov a kariéristov aj fanatikov a tí pridlívali olej do Čiže toto, je, toto sú dve cesty, no a ďalšie je potom e, ten lustičný systém využiť e, právne možnosti domáce medzinárodné, a označiť e, túto ideológiu aj nositeľov za zločince. E, no, to by bolo už... No niečo čo... ako Ťažšie, ťaž, to by bolo ťaž, ťažšie, lebo Norinbergu, tak sovietský zvedz, nemohol si Ale jednoducho znemožniť, historicky znemožniť... A to to sme... No, keď uchážem, že akí ste vy voliči tupí, že volíte práve toto, tak, že si volíte slučku na hrdlo, no tak politik si to vedieť, spraviť, že keď tam začne vysklať... No nemáme takýto politikov, česť s No tak potom si to zaslúžime, aby sme zdechli. Čiže vyhnúť. Áno. No, vyhnúť, nevyhnúť. Môžeme sa, lebo my vyhnieme. Týmto čidom, že takto to pôjde tak vyhnieme tu na ten grín a všetko možné, no tak... Dobre, bola by možná, bolo by možné pôsobenie deštrukčnej ideológii len v národných štátoch. Napríklad, že Švajčiarsko nie je, povedzme, členom Európskej únie. A keby, keby, keby, keby, keby, povedzme, boli rôzne brexity, keď to tak nazvem, čiže opustenie, padlo, padla by aj tá opora pre tieto zvrátené ideológie, pravdepredobne pre tie najväčšie áno, ako je Green Deal, čiže prechod na zelenú ekonomiku, ktorá ničí všetky štáty, kompletne v Európe, všetky, a ničí aj sociálnu štruktúru obyvateľstva. Pokiaľ sa uh, uh, Putin dohodne s Silintinom a Trumpom omierí na Ukrajine a ďalší veciach, tak uh, tu na týto... Uh, trpaslíci, títo progresívci, tak jednoducho skončia. Sice síce Európa e, bude na tom podstatne horšie, ale ak by sa dostali k boci také tie národnejšie uh -huh. e, e, sily, tak by mohlo vzniknúť niečo také, že no reštát sa to môže Ako v Polsku napríklad, že teraz už je vedúcou silou opäť právo a spravodlivosť, a silne aj konfederácia ešte, ešte, ešte, ešte, ešte nie, Ešte neboli voľby. Nie, voľby, hovorím o preferenciách. Ja, no, ja, Podobne v Nemecku uh, vedú preferencie alternatívne. v vždycky, len keď príde na hodice, len, len, len bo, bohňa cuknú. Bohužiaľ, bohužiaľ to ne, ne, podľa môjho názoru bohužiaľ to nedie bez toho, aby sa neviedla špinavá propaganda proti týmto ľuďom. Špina, na ako oni. Keď, Ale nemáš média, nemáš v ruke práve ten nosič, ktorý e, ovlášte. Máš alternatívne média, jednoducho. E, tvrdá propaganda, e, keď si napríklad, ako máš túto vládnu moc, keby chcela, tak aj s tými minimum, tak dokáže transporať. Toto sú títo ľudia, definovať všetko, čo sme tu na, e, po, pomenovali, a tak ďalej, a tak, a, tak, a tak ďalej. Okay. To, to išlo by. No pozrieť, o niečo o médiách viem, aj o tých alternatívnych, kde pôsobím, ale seba kriticky musím povedať, že aj keď majú, vykazujú sledovanosť cez rôzne tie sledovacie nástroje alebo vyhodnocovacie, stále to nemá dosah na, na tú väčšinu. Má to dosah na aktívnych ľudí, ktorí vyhľadávajú informácie, ale tí, tí sú v totálnej menšine A najnovšie, čo hrozí, opäť pre demokraciu a slobodnú súťaž, tú politickú, teda e, nasmerovať to tak, ako sme hovorili, že voliť ľudí, ktorí sa starajú o to, čo je tu, podobne ako Trump sa stará o to, aby Američan mal nejaký profit z tej jej vlády, z jeho vlády, tak e, to ma veľmi zarazilo je vlastne obmedzenie alebo z, z, z, z spoločnosti Meta, čiže prevádzkovateľa e, sociálnych sietí Facebook a, a messenger, že nebude prevádzkovať politickú reklamu počas vo volie. Čiže a to na žiadosť opäť Európskej komisie, teda tých fanatikov a sektárov Bruseli, ktorí si vyžadovali enormné podrobnosti o tom, kto z akých zdrojov odkiaľ kam, identifikáciu a tak ďalej, platiacich za politickú reklamu. Ale veď preboha, národné štáty majú prísne podmienky. Veď zoberme si len Slovensko. Musíš mať transparentný účet ako strana. Kandidát musí mať transparentný účet, kde je všetko, kde je všetko zaznamenané. Kto vložil peniaze, na čo sa použili peniaze. Máme tu štát, jednu volebnú komisiu, ktorá kontroluje samotné politické subjekty, či prekročili, neprekročili limit. čiže všetko je pod kontrolou. Dokonca ty si to môžeš dneska online skontrolovať. Videli sme to pri prezidentských voľbách napríklad. Na čo je Európskej komisii? Na čo sú takéto požiadavky? Podľa mňa len preto, aby dosiahla to, čo dosiahla. Jednoducho odstaví práve tie alternatívne média, ktoré hrali kľúčovú úlohu teraz. V Rumunsku napríklad... hej? A v ďalších štátoch, oni to majú zmapované. Rumunsko, no, e, Moldavsko, e, v Grécku sa im to nepodarilo. No, no, máš... Že tu je cieľená vojna proti a, slobode prejavu sloboda. a voči aj alternatívnym mediám tým slobodným. Takže to je, e, prepač, ale toto je už totalitný prvok. To nie je totalitný prvok, toto je systém. To je DNA. Ako niečo vychádza z mašlíku, tak nemôžete z nich vniknúť. E, nejaká demokracia normálna. Vždy to zjistie z toho niečo e, totalitné. To cenzura bola a vyzerá to, že stále je. Bude. A ešte, ešte samozrejme e, akt o digitálnej službách. To bude teda ďalšia sekera e, na no, krk slobode prejavu aj na tých slobodných keď, médiách. Keď, keď po, po, po, po, po, vieme, či je to Bidenová krivka, čiže existuje na prvý pohľad, neotrasiteľné, že nič sa nedá e, prekáziť a sa to dá prekáziť. Pre, prečo PS? E, ani jedna pripojenka zo strany Európskej únie, teda komisie. ps je čisté ako lali a nič. No, čo lebo je ich. To je všetko. Myslím že... ja teraz uh, na tú kontrolu tých Ja to myslím na vše, vše, vše, všeobecne, úplne na všetko. E, e, Čokoľvek, akúkoľvek blbosť by spravili, tak to sa zametá za chodko berec. A naopak, čo, tak roz, sa do takých rozmerov, že ani nevieš, o čo, o, čo, o čo ide. Stačí si pozrieť e, prípad e, pani e, Lepenovej? No, napríklad. napríklad. alebo obvinenie, e, obvinenie bývalého ministra vnútra mape a Salviniho. Ešte stále myslím, že je aktívne za to, že bránil talianský národný záujem a, a odmietol vyloďovať e, migrantov, ktoré vozili ako taxikmi, pa, a, mimo mimovládne organizácie. Hovorí sa, e, e, že, že migráciu sa dá vyriešiť len na Európskej údni. Vieš, tých moslimovia za chvíľu, ak to pôjde takto ďalej, ovládnu. Ale musím im jedno povedať o nich. Sú dôchladní. Jednoducho, napríklad v tom Katare, kde, čo som si nie istý, ale alebo Spojené arabské emiráty, však tam máš viacej tých uh, pristahovaných pracovníkov ako domáceho obyvateľstva. Ale, ale, však, ale je opravdu. tam pokoj, kľud. Nemajú právo. To znamená, že to, znamen, však, to ide. To znamená, že ako náhle by začali niečo, tak prvým lietadlom vznikajú domov. Ak vôbec lietadlom, aby ich nenaložiadať nejakú loďa a chodie. Čiže my na spôsob riešenia. Stačí vedieť arabsky, čítať aj písať. A stačí skopírovať. A tu jednoducho je vybavená záležitosť. Čiže e, tu na... E, Arábie ešte vtedy e, nemali moc samostatných e, krajín. V roku 1951, e, čo bola v Ženemská dohovne o ázle, ktorá e, fungovala hlavne vo vzťahu s, e, s exulátmi e, zo Sovjetského zväzku Aleže v sovietský svet už neexistuje 35 rokov, len tak mimochodom. Čiže e, teraz nedávno som to čítal nejakého chlapíka z tým no Čítal som to, že toto treba prehodnotiť, no tak ja to v tej prvej knihe píšem o tomto, že e, azylové právo a celé tieto záležitosti treba, treba inovovať na reálne podnohy nie Alebo potom, keď už... Tali je do, do 18. storočia pirátstvo a pani Raketová, čo teraz ju zvolili, do, či tá veliteľka, ktorá vie tých migrantov, tak by skončila na ráhne. No, pozri, poďme k tomu principiálne, alebo systému. Tento systém, ja som hovoril, že došlo k zneužitiu ľudských práv, ale oni pôvodne neboli pre menšiny. Boli všeobecné ľudské práva, ja to zopakujem. Sloboda slova sa týkala každého, sloboda prejavu sa týka každého, sloboda vierovýznania sa týka každého, sloboda pohybu sa týka rovnako každého. Až potom to začalo postupne pretože takže však tá väčšina už nepotrebuje práva, už, už akože máme, a začali sa sústredovať na menšiny. A vrátanie toho zmeny práva na ážil. Prosím ťa, to... keď som hovoril, že systémovo, toto je tzv. ľavičiarský solidárny princíp ale čo chceš od e, vlastníckých svetovariacích politikov, teraz jeden e, vymyslel, jedna strana, ktorá je u nás v parlamente, že treba e, zvyšovať e, nízke dôchodky, ktoré už dobiehajú. E, tie dôchodky, ktoré sú tak povediac priemerované, to znamená, že ľudí, ktorí kašľali na zabezpečenie dôchodkového systému, ideme posúvať smerom nahor na okor tých, ktorí si uvedomovali zásluhový princíp. A toto je chyba, že tu na populisti alebo lavičiari, extrémisti, tí lavicoví, e, podsúvajú spoločnosti solidárny princíp namiesto zásluhového. Pretože neexistuje nejaké právo na azyl. To je vecou zásluhovosti. To my sme si nechali ukradnúť pôvodnú európsku hodnotu zásluhovosti tým, že e, začneme to rozdávať, ale z čoho. A pretože to. Prepač. A pretože to takto bolo, sme sa okrem iného dostali ekonomicky do závislosti voči tým, ktorí nám požičiavajú peniaze. To tiež vzniklo len z tohto, lebo sa rozdávalo. Jednoducho my sa musíme vrátiť k tomu pôvodnému európskemu princípu slovenskému troch grošov. Jeden groš mám pre seba, jeden dávam synovi a jeden vraciam, alebo šetrím synovi a jeden vraciam starému otcovi. Nič iné neexistuje. No dobre Elo, lenže tu je dôležitá, jedna veľmi dôležitá vec a tá spočíva v tom, že slovenský dôchodkový systém v roku 2003-2004 rozvrátil ľudokaník a SDKU tým, že zaviedli ten tzv. druhý dôchodkový pilier Všetky európske krajiny, vrátane stredoeurópske, Maďarsko, Polsko, Česká republika, keď sa toto presadilo, tak keď sa dostali k moci, opoziční politici tak to zrušili. Lenže tu Fico to len nejakým spôsobom korigoval. Z začiatku sa tých 18 delilo 50-50, to znamená po 9 potom to už išlo trochu nižšie. Všelijaké špekulácie boli. Ale keď sa vrátim k tej rozprávke o troch grošoch, ja som plne za to, aby sa dodržiaval ten princíp. To znamená, že každý je povinný si nie šetriť na dôchodok. Ja som kategoricky proti akémukolvek šetreniu, ale som za to, aby to takýmto spôsobom ďalej nefungovalo, že jednoducho solidárny systém v prvom pilieri bol brutálne rozvrátený tým, že tí bohatí, ktorí zarábali v tom čase povedzme tisíc eur a viac, lebo pre tých ostatných sa to neoplatilo, tak Jednoducho na tom profitovali a teraz máme takých, že ešte odbor sociálnych vecí na úrade práce, tak ten dopáca tým, ktorí boli donútení alebo boli pod ideológiou tých švajčiarských dôchodkov, poviem to sprostie odrbany a nakoniec oni si tam nenašetrili, lebo Tie dôchodkové správcovské spoločnosti im ešte z toho veľké množstvo odžrali. A keď sa vrátim k tomu, čo si povedal k tej rozprávke, ako to môže fungovať, keď ten chamtivý bezohľadný syn si polovicu z peňazí, ktoré má vrátiť otcovi, dá do dôchodkového systému, a aby jeho otec nezomrel hladom, tak zadlží svojho syna, ktorý bude ešte aj z úrokmi to splácať. Čiže tu vidíme, že ten systém jeden groš pre seba na živobytie, druhý vráca mocovi a tretí požičiavan synovi už vôbec nefunguje, pretože my to máme zavedené tak, že... Pre oca musíme si požičať na trhoch, lebo jednoducho tá polovica, ktorá odišla do súkromného dôchodkového systému, do druhého piliera, jednoducho tie peniaze v tom priebežnom chýbajú a tým pádom vzniká časovaná bomba, ktorá spočíva v tom, že raz nakoniec možno žiadne dôchodky nebudú, pretože... Jednoducho ten systém skolabuje. A to, čo si povedal, toto. ja som na opačnej strane ako by dvaja z toho jednoduchého dôvodu. Ja som kategoricky proti zavádzaniu nejakého Bismarkovského systému, takže každý musí si v nejakej sporiteľni, či ako nazveme ten systém, odkladať tie peniaze. Toto je hlúpy systém. Ja, ak by toto záležalo vydrž chvíľu odo mňa, tak ja zavediem priebežný systém, kde by sa to platilo priamo z dane z pridanej hodnoty z výberu, dane z pridanej hodnoty a oddelil by som to. Pretože DPH tvorí viac ako dve tretiny štátneho rozpočtu. Môžete reagovať. Očítajám, ale to si zle interpretoval. Ja hovorím o štátnom prvom pilieri, ja som vôbec nepovedal, ten systém solidárny uplatňuje práve aj v prvom dôchodkovom pilieri. Takže pozor, pozor. Ja, ja som za to a porovnal som to samozrejme s migrantmi. Že ak tu máme politikov, ktorí devalvujú zásluhovosť to znamená, hľahneš si na takú postiel, na akú budeš mať a na akú sa poskladaš, ale my to nejako zariadíme a teda a, a ideme rozdávať zároveň migrantom práva, na ktoré nemajú, pretože ešte nič nevytvorili. Rozumieš ten rozdiel? No. Že tu niekto príde a tu, tu máš nárok na, na dôchodok, ten minimálny tuším po 30 rokoch a normálne 40 rokov. Áno, pokiaľ sa nemili. Áno ale tu na niekto príde, je tu 4 dní a už má právo na sociálne dávky. No lebo sa potlačil zásluhový princíp, keď sa nevrátil. No uh, dobre, Elo, ale tu je jedna veľmi dôležitá vec. Uh, zákonom číslo 417 z roku 2013 FICO zrušil uh, systém uh, takzvaný sociálny, ak to môžem tak nazvať, uh, zrušil sociálne dávky a urobil to, že sociálne dávky, hoci v žobračenke 60 eur, 61, 60 centov si tí nezamestnaní musia odrobiť. A teraz ti poviem, prečo tí nezamestnaní, ktorým štát nedá absolútne nič, to znamená ani pracovné oblečenie a nejaké možno ochranné pomôcky im dá, ale to je všetko, chodia tam za svoju stravu, vo, za, so svojimi nápojmi, vo svojom oblečení, vo svojej obuve a nakoniec im dá žobračenku, teraz je to 85 eur a za 85 eur títo ľudia robia 32 hodín nútených prác a toto má neskutočne serie. No a, a čo, serieť a to, že hovoríme povedzme o neprispôsobivých skupinách ľudí, že 4 dní. 4 dni pôjdu uh, uh, robiť, aby získali pracovné návyky? No, Až elo, za 4 dní nikto nezíska pracovné návyky. Na to musí chodiť 3 roky na učňovku. ...s s ľuďmi, uh, kde mi ukazovali, že uh, uh, rozdiel dôchodkov človek, ktorý uh, z takého problematického prostredia to nazvime, nikdy v živote nerobil a má 700 eurový dôchodok, v rámci toho solidárneho systému, ako je to možné, v živote nerobil a má 700 úrový dôchodok, len vďaka tomuto systému falošnému, e, to, tej e, ideológie ultralavicovej, áno, a človek, ktorý 40 rokov odrobil, má povedzme 450 alebo 500 úrový dôchodok. Rozumieš? Toto si treba všimať. No, e, dobre, len ešte máme jeden zásadný problém, že e, z priemerného e, dôchodku sa... E, alebo z priemernej mzdy sa vypočítava pre týchto, ktorí nerobili invalidný dôchodok. A keď si zoberieš, tu ešte väčšia lumpárina, ako zneužívať sociálny systém, je invalidný systém. Ale nie tak to urobiť, ako to urobil Kanik, že im pomaly aj barly pobrala, nedostali nič. No to máš pravdu v tomto, ale my teraz riešime systémové riešenie, ako poraziť práve tú ideológiu, ktorá vyviera z tých neomarxistických postulátov. A to je práve okrem iného aj solidárny princíp. Musíme byť solidárni e, s tými, ktorí žijú v Afrike na Blízkom východe. Je tam vojna. Musíme byť solidárni e, s inakosťou, lebo oni chudáci e, tiež sa chcú vydávať a, vydávať a ženiť, hoci nemôžu rodiť deti. A teda e, narúša sa princíp e, rodinné politiky a teda zásluhovosti zasa. Áno. Rozumieš? Toto je kľú, alfa omega, že tu sa vlastne ideológiou búrajú už v základné piliere spoločnosti a my sa potom čudujeme, že nám to nefuguje ani v ekonomike, ani v sociálnych veciach, ani v tej kultúrnej sfére, že vlastne tu majú priestor vojnových štváči, no pretože ľudia sú už dezorientovaní v tom. A treba ísť. A unavený, ako hovorí Palo Fendek. jednoducho je treba začať vecie systémovo. A e, možno to niekoho zabolí, ale v konečnom dôsledku je to tak, ako keď ťa bolí zub. E, ostatných e, jeden ti vytrhnú, ale ak máš ešte 30 zubov, tak e, tým sa uľaví. Rozumieš? O tom toto je, že e, treba, treba nevidieť ihlu. E, ja neviem v kope sena a kvôli jednej diele poviem, že, že seno idem spáliť. Jednoducho treba začať rie riešiť veci, jak sa hovorí, od podlahy. Áno, lebo takto sa to riešiť nedá. Jednoducho oni sú súčasťou problému a nemôžu byť teda súčasťou riešenia. Tí, ktorí sú primoci napríklad v Bruseli, alebo tí, Vrátanie tých miliardárov a tých nadáncí korporácii, ktoré sa zájomne podporujú. No Noelo, neviem, či si postrehol, ale Eurostat zverejnil. Hranica chudoby na Slovensku mierne narástla, ako tá suma, presne si nepamätám, koľko je to, ale 980 tisíc je pod touto hranicou ľudí na Slovensku. Čiže tu sa chudoba brutálne prehlbuje a nikto s týmto nič nerobí. To za chvíľu bude milión ľudí. To znamená, každý, povedzme, piaty bude na Slovensku pod hranicou biedy. Sme predposledným štátom, tuším pred Bulharmi, mm. na konci toho, že aká je tu príšerne nízka životná úroveň. No kúpna sila, pretože zneužívajú to nadárodné korporácie. My tu dovážame... 5 kamiónov e, kamionov tu prichádza a vozí nám základnú potravinu, ktorou je pečivo. Zmrazené pečivo, 5000 kamiónov ročne prežerieme cudzie, ktoré sa zm, vyrábajú a zmrazujú 1200 kilometrov od nás. Tak čo chceš od takéto systému? A potom ešte obchodník, ktorý je tiež e, západný reťazec, si tam hodí 300% maržu. Ja chápem, nemôžeme, nemôžeme žiť v Európskej únie a tváriť sa, že všetko je rovné a že na Slovensku máš rovnakú cenu za chlieb, liter benzínu, pomaličky za elektrinu, rovnako ťa tu stojí auto, všetko, ale naše platy sú 3 x 4 x nižšie ako na západe. No v tomto máš že... úplnú pravdu. A kde je to? No, takže západnej Európe. A to nie je dobiehanie. my už, my už zaostávame reálne. To, to, že nám rastú platy, je jedna veľičina, ale e, ak chodíš pravidelne do obchodu, tak každý týždeň vidíš, skokové zvýšenie cien položiek, ktoré si kupuješ. A na to nie je odôvodnenie. Jednoducho tu je taká brutálna inflácia, ako nikde vo svete, zrejme. A ja sa čudujem štatistickému úradu, že on to vykazuje nejaké e, halšnú a robí si tu nejaké priemerné koše, sú úplne otrhnuté od reality. Aj toto spôsobuje vlastne tú, tú chudobu. A už je na čase e, začať kritizovať Európsku úniu, že ona sa teraz viac zameriava na Ukrajinu, Ukrajincov a e, rieši e, nákup zbraní ako riešenie e, dobiehania tej zaostávajúcej bývalej východnej časti Európy, kde sa nachádzame aj my. Musíme, musíme byť takí nahnevaní. Že zoberieme a pôjdeme proti ruchovi. Dávaj na most. Ale no, problémy niekde inde v No zároveň, sa, že e, ten e, azylový zákon z roku 51, no beznádenne zastarané. že tu nás nikde nejaké sociálne systémy. No, že tie vznikli už pred desiatkami desiatkami rokov, keď Európa bola bohatá ešte z tých zvyškov kolónii a tak ďalej, ale bola bohat, bohatá. No a teraz ten svet sa mení. Keď všetko, keď sa toto skládovalo, no tak e, tých samostatných štátov by veľa nebolo. To všetko boli európske, americké štáty. Čo sa skládovalo? No ale tým, tým štátov je teraz viac ako dvojnáť obok. Čiže e, väčšina štátov je zaprvé e, diktátorských, respektíve polofeudálnych a takýchto, ktoré sa tvária, že sú demokratické, že majú nejaké inštitúcie, len kvôli tomu, že... Zaprvé, buď boli kolóniami, alebo boli polokolo, či prípadne závislémi územňami. Inakže tam by o demokracii, keď si povedal, že demokracia, sociálne zabezpečenie, tak by čuli na teba, že si blázon. A teraz my toto, akože v, s širokou európsku hrdou, ideme toto rozširovať po celom svete. No čo sme... No len to vďaka tej ideológii. No však, no by si rozmýšľal pragmaticky, povedzme, o, o tých troch grošov, ktoré sa dajú implementovať aj na iné oblasti, tak by si to nemohlo robiť. To, to dá rozumne. To znamená, že, že nás riadia idioti, lebo idiot nepoužíva rozum. On má svoje vidiny, ako, ako nejaký e, progresívec alebo neomarxista má svoju vidinu a idem si za tým. Bez ohľadu na následky a e, spôsobené nie sebe, no, čo... ale druhým ľuďom. No, ale, no, teraz ako, ten základný problém je, že my sme v Európskej útri a... Problém je, je Európska únia No a keď chceš tu na niečo riešiť, no tam musíš riešiť niečo z Európskou úniou, lebo eh, keď eh, našlejš tam nikoho eh, vplyvného, no tak ti začne robiť hádzať na podnohy, z, zbavať aj ešte aj tých takých mak, makových fondov a podobné záležitosti. Pokiaľ máš opozíciu, tak tu takto hľadka môžu robiť. Hovani. Druhá vec, že aj tak rovnako by sme ho stali Len e, títo nebudú mať problémy a tí druhí budú mať problémy. No tak čo je, čo jedno. Od budúceho roku bude platiť ten výgražný pakt. A to už znamená, že členstvo Európskej únie je e, záťažovi. záťažovi. To pre existenciu Slovenskej republiky jeho pôvodného obyvateľstva, to je Slovákov, Maďarov a tak ďalej, je už ohrozený. Európska únia začína ohrozovať vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky. Definitívne. Ale to sa v správe o stave spoločnosti zrejme neobjaví. Oficiálne. oficiálne nie. Čiže. Oficiálne nie sú ani... Ja stretávam čoraz viac migrantov, pravdepodobne Pakistan, India, keď si tak typnem. Ale my tu nepríjmame nejakých uh, migrantov to je, to, je, už, to je Už teraz niečo sa deje, čo nie je oficiálne potvrdené. To je predpríprava a už to pociťujú aj Poliaci, ktorí majú problémy s Nemcami, lebo uh, tí, teď, tí vracajú a tak. Či už teraz sme, to je začiatok Pruséru. No? Môžeme tak dúfať... A za tým je že aby sme to poslucháčom vysvetlili, lebo sme teda tiež aj nejaká edukatívna relácia. Za tým jednoducho ideológia multikulturalizmu. A tá ideológia zlyhala, to už no, potvrdili viacerí, ale ona naďalej beží. V podstate je to nemarxistická ideológia a je to politika multikulturalizmu, takisto ako politika, že alebo agenda, sa tomu aj odborci hovorí, ale samostatná ideológia to nie je. To je súčasť celého toho švihnutého e, systému. No, páni, do konca relácie už máme len dve minúty. Tak, Elo. Bolo by potrebné nejaký záver urobiť a rozlúčiť sa s poslucháčmi. Tak, ja chcem poďakovať poslucháčom, ktorí nás počúvajú aj v, tom, v týchto letných mesiacoch, aj pri takýchto uh, vážnych uh, témach. Dúfam, že sme uh, opäť prispeli tou troškou domlinu k uh, hlavnému problému, ktorý, ktorý máme a to je uh, pôsobenie a ten... Uh, chobotnicový rozsah ideológií, ktoré samozrejme majú jednu spoločnú hlavu, ktorú vieme, vieme pomenovať a ktoré spôsobujú vlastne väčšinu negatívnych javov v spoločnosti. Či už je to ohrozovanie bezpečnosti ako, ako takej, alebo či je to ohrozovanie sociálnych istôd kultúrneho kódu základného, toho európskeho a národného, ktorý tu máme. Ohrozovanie tej tradičnej e, rodiny, ktorú poznáme a ktorú štát podporuje. A jednoducho e, je, je na, na ľuďoch, aby povedali, že teda, e, či chcú nastúpiť cestu sebazničenia, tak ako povedala e, nemecká bývalá ministerka Barbeková, že Nemci trpia, ale budú musieť trpieť, lebo tri bodky, ideológia, militarizmus a tak ďalej. Alebo či si povieme nie, každá sranda má svoje medze, každá guma sa e, roztrne a ideme tak ako Trump zabezpečovať si svoje potreby, e, seba chrániť, pretože ako je v tejto relácii naznačujeme, ono to môže e, veľmi zle dopadnúť, pokiaľ tieto trendy e, budú pokračovať a pokiaľ najmä tá politika a vychádzajúca z ideológie progresivizmu cez Európsku úniu bude mať čoraz väčší vplyv aj na národných politikov, ktorí, ako sme ukázali, musia sklopiť opätky, aj keď teda veľmi neradi a radi by zostali na tej e, národnej strane. Takže opäť zakončím tým, čo zvyčajne mám diagnózu a riešenie. Treba sa vrátiť k zdravému vlastenectvu a e, počúvať zdravý rozum a nie ideologické mešu. Ešte sa týmto lúčim a tešíme sa opäť e, na mesiac. mesiac. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, viacej času nemáme. Lúčim sa s Pavlom Fendekom a Rafaelom Rafajom, ktorí boli hostiami relácie Vlastnícká identita. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Do počutia.